Tér Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Ki ne szeretné környezetbarát módon megművelni a földjét, vagy akár csökkenteni a káros műtrágya mennyiségét, ami drága is. A talajótó mikroorganizmusokkal ez könnyen megtehető. A legújabb kutatások valamit már kiderítettek arról, hogyan is hatnak ezek az organizmusok. Azt is tudjuk, hiányuk már a klímaváltozással egyenértékű kárt okozott a Földben, az egész világon. Jó napot kívánok, virághamisarolta vagyok. Arról azonban keveset hallunk, hogy egyes egyedei akár veszélyesek is lehetnek a mikroorganizmusoknak, és hogy már hamisítják is az ilyen készítményeket. hogy mit tudunk ma ezekről a kicsi, de annál életbevágóbb jelentőségű élőlényekről, annak járunk utána a következő fél órában. Tartsanak velünk! A talajok műtrágyával való feljavítása nemcsak a talajt, de a környezetet is károsíthatja. Az elmúlt években a kutatók arra jöttek rá, a talajok elszegényedése olyan méreteket öltött, amely már a környezetet is veszélyezteti. A talajok szerkezete rohamosan romlik, és ez csak az egyik része a lepusztulásuknak. Mindeközben hiába halad roham léptek el a talajlakó lakó mikrobák kutatása, azt sem tudjuk, mi minden veszik el például a mezőgazdasági művelés nyomán. Még ugyanis a nitrogént, foszfort, káliumot nagyjából visszapótolják a gazdák, a mikróbákat nem. Hogy mindez mit okoz, arról beszél a téma kutatója Széli Kovács Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa. A talajok degradációja az már egy olyan globális problémává vált, ami az emberiség jövőjét is veszélyezteti. Hasonló módon a klímaváltozáshoz a földnépessége 2050-re el fogja érni a 9 milliárd főt, és ezt a népességet valahogy táplálni kell. Ugyanakkor a föld talajkészletei végesek, és ráadásul egy erőteljes talajdegradációs folyamat figyelhető meg, aminek az ember által előidézett változások. Tehát például az erdőknek a mértéktelen kiírtása, valamint a helytelen mezőgazdasági művelés okozza elsősorban az, hogy ezek a folyamatok felgyorsulnak. Ugyanakkor a talajnak a képződése az meg egy nagy lassú folyamat, több száz vagy több ezer év szükséges ahhoz, hogy egy szerkezetes talaj kialakuljon. Európa ugye nem küzd annyira ezekkel a problémákkal, miért zavarna meg bennünket a, a népességi robbanással, amikor Európa benne Magyarország el tudja látni a saját népességét, egész jó földünk van, és ugye még talán a mezőgazdasági vegyszereknek a használata sem olyan borzasztóan rossz, mint mondjuk akár keleten, ahol komoly hibák okoznak, komoly talaj problémákat. Miért érdekelne minket ez a globális probléma, amikor nálunk ez nem jelentkezik annyira, vagy igen? Európában más problémák jelentkeznek. Elsősorban talajszennyezés nagy mértékben előfordul Európában is. Továbbá az úgynevezett talajfedésnek a jelensége, ami azt jelenti, hogy egyre több területet építenek be, akár új autópályák bevásárló központok építésével, és ezáltal értékes termőterületek vesznek el Európában. És ezért kimutatható, hogy bár a világon mindenhol növekedik a termőterület nagysága, amit igénybe vesznek, Európában ezzel szemben csökken. Tehát egy csökkenő termőterületen kell ellátni a lakosságot. Európában a lakosság az fogyó tendenciát mutat, ezért tulajdonképpen a megtermelt mennyiség el tudja látni a lakosságot, de fejlődő országokban viszont óriási nagy hiány van élelmiszerből. Ami nagyon fontos az a talajok szerves tartalmának a csökkenése, ami szintén egy komoly probléma. Továbbá a biodiverzitása is lecsökken a talajoknak. Az a biodiverzitás, amiről tulajdonképpen nagyon keveset tudunk, annyit tudunk, hogy a legújabb kutatások szerint egy gram talajban akár több ezer, vagy akár több tízezer baktériumfaj is előfordulhat, de ezeknek a baktériumfajoknak. A 99%-a a tudomány számára ismeretlen, vagyis nem is tudjuk, hogy, hogy mi van ott. De akkor azt sem tudhatjuk, hogy hogyan járul hozzá a talaj egészéhez, vagy a talaj é, működéséhez. Egyrészt nem tudjuk, másrészt pedig azt sem tudjuk, hogy mi a szerepük ezeknek, és azért nehéz ezeket kutatni, mert ezek a baktériumok a táptalajon nem kitenyészthetőek. A jelenlétükről mégis úgy tudunk, hogy a talajból kivont DNS alapján meg tudjuk határozni, hogy milyen nagyobb csoportba tartoznak, de az, hogy milyen faj, az általában már nem tudjuk, mert nem mutatnak közeli rokonságot egyik általunk ismert baktériumfajjal sem. Ezeket gyakorlatilag úgy veszjük el most a talajból, ha jól értem, hogy ennyit sem tudunk róla, és azt sem ezek szerint, hogy mit csinálnak. Ez azért veszélyesnek hangzik, nem? Azért meg tudjuk állapítani, hogy milyen funkcionális gének fordulnak elő a talajban, azt viszont jelenleg még nem tudjuk összekötni, hogy egy funkcionális gén az konkrétan milyen mikroorganizmushoz kapcsolódik. Viszont azáltal, hogy egy talaj miatt lecsökken a biodiverzitás, ezáltal olyan mikroorganizmusok veszhetnek el, amit a későbbiekben, akár biotechnológiai, akár gyógyászati célra használni lehetett volna. Azért szerencsére nem ennyire súlyos a helyzet, mert, mert ezek a mikroorganizmusok nem annyira helyspecifikusak, tehát a világ talajjaiban nagyjából ugyanazok a baktériumok fordulnak elő. Egy nemrég végzett kutatásunk alapján, például a Kiskunsági Nemzeti Parkban, Szikes talajokban ugyanazokat a baktériumokat találtuk meg, amelyek argen Tinnától kezdve Kínán keresztül is előfordulnak. Ebből viszont az következhet, hogy ezeknek a baktériumoknak mindegyikének van valószínűleg valamilyen nagyon fontos szerepe a talajfelépítésében is, nem? Igen, például az egyik ilyen, hogy a talajmorzsás szerkezet kialakításában, hiszen ezek a mikroorganizmusok olyan poliszaharidokat termelnek, amelyek a talajszemcséknek az összeragasztásában fontosak. És a talajszerkezet leromlása is részben ennek tudható be, ez a morzsás szerkezet leromlik, és ez amiatt van, hogy a növénytermesztés során elszállítjuk a megtermelt anyagot, és nincsen szerves anyag visszapótlás. Ezeknek a talajban élő mikroorganizmusoknak viszont szerves anyagra van szükségük, és tulajdonképpen csak annyi szerves anyaghoz jutnak a növénytermesztés körülmények között, amennyit a gyökerek leadnak, illetve a növény betakarítása után ott maradt gyökérmaradvány. Ez pedig kevés jelen. Ezért lenne fontos egyébként a szalmának a talajba történő visszapotlása. Jelenleg azonban inkább az a tendenciát, hogy a szalmát összegyűjtik és erőművekben elégetik. Azzal indokolják, ugye, hogy ezzel nem foszilis anyagokat égetnek el, viszont szóval ez meg nagyon káros hatással van a talaj szerkezetére. Tehát ez gyakorlatilag egy ugyanolyan csapda. Egy ugyanolyan csomó, igen. A talajok műtrágyával való feljavítása nem csak a talajt, de a környezetet is károsítja. Rodics Katalina Greenpeace mezőgazdasági felelőse magyarázza, milyen mennyiségben is fertőzött környezetünk a műtrágyákkal. Németországban elvégeztek egy tesztelést almaültetvényeken, és azt állapították meg, hogy az alma is tele van, van olyan, amiben 10-15 fél is megtalálható, de felállítottak egy ilyen kezelési indexet, ami arról szól, hogy egy tenyészítőszak alatt, tehát egy tavasztól őszig hányszor permetezik, illetve vegyszerekkel kezelik az almaültetvényeket a talajt és magukat, a fákat. És azt állapították meg, hogy az alma is tele van, van olyan, amiben 10-15 féle vegyszer is megtalálható. És amíg ez az 50-es években gyakorlatilag nulla volt, hiszen nem permeteztünk szintetikus vegyszerekkel, utána kezdett el ez. Addig ma már 34-szer permeteznek egy átlagos almaültetvényt, ami azt jelenti, hogy van, ahol többször, mint 34, és ennyi féle különböző koncentrációban lévő vegyszert használunk, nyilvánvaló, hogy ennek óriási hatása van az élővilágra és az emberi egészségre is. A növényvédőszer pedig nem marad ott, ahová kiszorták. A jegesmedvék zsírjában talált mérgező DTT nem mese, hanem valóság. Ilyen távol is belépülhet a környezetbe a kiszórt vegyszer, és ha egyszer beépült, hat is. Ezek a növényvédőszerek mindenütt megtalálhatók a levegőben, a vizekben, a talajban, és nagyon messzire sokszor attól a kultúrától, aminek szánták. És azt is kimutatták, hogy a vegyszereknek mintegy 20-30%-a éri csak el azokat a növényeket, amelyekre szán, szánják a permetet vagy az adott szert, és a többi az valahova máshova jut. És az is most már egyértelmű, hogy ezek a vegyszerek a teljes ökoszisztémát, az ökoszisztémáknak a szolgáltatását, Hatásait veszélyeztetik, úgy, mint a beporzást. Ugye tudjuk, hogy a méhek mindenütt veszélyben vannak, nagyon jelentősen csökkennek a méhe és nem csak a házi méhekkel kell gondolni, hanem a vadon élő beporzó rovarainkra, amelyeket megölünk ezekkel a vegyszerekkel, és amelyek egyébként a táplálékunknak a növényeredetű táplálékunknak a felét köszönhetjük a beporzó rovaroknak. Tehát ezek nélkül egyszerűen nem lesz termelés, az usa is nagyon súlyos gondok vannak, ott poszméheket próbálnak most már mesterségesen szaporítani és azzal pótolni a méheket. Tehát észbe kéne kapnunk, és ezeknek a vegyszereknek a használatát visszaszorítani. De a talajtermékenységét is tönkre tesszük, hiszen ezek a szerek megölik a talajban élő élőlényeket is, amelyek újra termelnék a talaj humusztartalmát, és termékenyítenék újra a talajt, és ezzel bekerülünk egy ördögi körbe, hiszen terméketlenni tesszük a talajunkat, és kénytelenek vagyunk akkor különböző tápsokkal, műtrágyákkal pótolni, és azzal megpróbáljuk a termést mégiscsak kierültetni. Bekerülnek a vizeinkbe, a vízben élő lényeket is tönkreteszik a békák, kétértő hüllő populációk nagyon erősen veszélyeztetettek szintén. Gyakorlatilag a természetes öntisztulását a vizeknek ezzel megakadályozzuk, teljes tápanyagkörforgás felborul, és ami a, a nagyon ijesztő, hogy arra is van nagyon sok kutatási eredmény, hogy gyakorlatilag ezek a növényvédőszerek a kártevőket segítik. Hiszen elpusztítom a kártevőknek a természetes ellenségeit, és egyszerűen, ha azoknak nincs táplálékuk mondjuk egy évig, beszélünk itt a Katicabogáról, hogyha az összes levéltetvet leírtom a növényekről, a katicáknak nem lesz mit enniük, és akkor jelentősen lecsökken a Katicabogár állományunk, és utána hatalmas invázió lesz megint levéltetvekből, hogyha ha viszont hagynánk, hogy a gazdasági haszonnövényeink természetes kártevői is éljenek, és nem tennénk őket tönkrevegyszerrel, erre is van adat, hogy a 90%-a ezeknek a kártevőknek féken tartható lenne a saját természetes ellenségeikkel. De ehhez ott kéne hagyni egy természetes kis erdősávot, vizes területet a mezőgazdasági területek körül, és nem az utolsó bogrot is kiírtani a szélén ezeknek a tábláknak, hanem hagyni, hogy ott éljenek, oda kéne rakni a ragadozó madaraknak a kis ülőfákat, hogy azok a pocok állományt egy kicsit visszaszorítsák. Az egész madárállomány egyébként nagyon kritikus helyzetben van. Erre nagyon konkrét adatai vannak a Nemzetközi Bird és a Hazai Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, hogy az elmúlt években, és pontos adatot mondok, 1980 és 2013 között 40%-kal csökkent a madárpopulációknak a nagysága Nyugat-Európában. Ez azt jelenti, hogy több mint 421 millió madárjegyet tűnt el Európából óriási szám. És ami az érdekes, hogy Magyarországon megnézte a Madártani Egyesület, és az EU csatlakozás után, amikor ez a EU támogatási rendszer életbe lépett, ami a föld alapú támogatás, hogy azért kapok pénzt, ami biztos, hogy be van vetve, úgyhogy kiírtom az utolsó bokrot is a széléről, hogy nagyobb legyen a területen. Mióta ez a támogatási rendszer itt nálunk uralkodóvá vált, azóta itt Magyarországon is 30%-kal kevesebb madár van a mezőgazdasági területeken. És hogy ez bizonyítja, hogy a mezőgazdaság és a az, az a tény, hogy az erdei madárállományaink viszont nem csökkentek. Tehát ezek pont amiatt csökkennek, hogy ugye elvesznek a rovarok, a madarak részre az rovarral táplálkozik, nincs mitenni, már nincs lassan fecskénk, ehhez hozzájárul az, hogy az extenzív állattartás, a falvakban a tehén, disznó, birkatartás nagyon-nagyon visszaesett, nincs rovar, nincs mit tenni. Azt is vegyszerek pusztítjuk, meg a szúnyogírtások. A fölösleges szúnyogírtások, mert nagyon sok helyen teljesen fölöslegesen, és arra is van adat, hogy a 5 a pusztul a valódi vérszívó szúnyogoknak, és 90% egyéb hasznos rovar, ami elpusztul ezek kapcsán. És a másik, hogy a gyommagvakat fogyasztó madarak létszáma is csökken hiszen totális gyomértókkal kiírtom a gyomokat. A talajnak nincs már gyommak tartalma, és egyszerűen ezeknek sincs mit enniük, és ugyanez visszakapcsol a beporzókra, hiszen régen az aratás után a mezőgazdasági területeken virágzó gyomok, a méheknek is és az összes beporzó rovarnak még hosszú ideig táplálékot adtak. Ma nincs semmi, egyszerűen éhen pusztulnak. Az Európai Uniós Agrárpolitika szintén felfigyelt ezekre a gondokra. Orvoslásukra hozta létre egyebek közt a zöldítési programot is, ahol a támogatást éppen a szántóföldek szélén meghagyott természetes növénytakaróhoz, ökológiai fókuszterületek kialakításához. Kötik. A Greenpeace szerint azonban a szabály végül felpuhult, így nem sokat ér. Ez egy nagyon nagy remény volt, és óriási harc volt a legutóbbi közös agrárpolitikai reform kapcsán. Nagyon jó kezdeményezések voltak, de mire aztán egy közösen elfogadott, végleges verzió lett, az messze van az optimálistól, és ráadásul ebben is jelentős mozgástér maradt az egyes országoknak, hogy ki hogy hajtja végre. És nagyon sajnálatos, hogy nálunk Magyarországon például az Fókusz területek alá lehet érteni a szója ültetvényeket, amelyeket lehet vegyszerezni. Olott az ökológiai fókusz terület valaha arra született, hogy itt a természetes élővilágot hagyjuk működni. Nálunk ökológiai fókusz területnek számít egy energiafa ültetvény is. Ráadásul Ilyen ökológiai fókusz területnek ki lehet jelölni egy erdősávot, ami az út túloldalán van, és az kijelölheti minden gazda, akinek a legkisebb darabon is ezzel a területtel határos, a mezőgazdasági területe. És sorolhatnám, rengeteg olyan negatívum van sajnos ebben az öldítésben, ami a gyakorlatban abszolút nem használ. A természetnek, a természet működésének. De azért azt is el kell mondani, hogy az gazdálkodási támogatások, amelyek az elmúlt években voltak, és amelyek tényleg segítettek, azoknak az eredménye is látható például a madárállományoknál, hogyha azt helyesen hagyják végre. Mert azokon a területeken, amelyek a úgynevezett AKG, az gazdálkodási támogatási területek voltak, ott nem volt ilyen nagy a madárpusztulás mértéke. Tehát igenis, ez is bizonyítja, hogy lehetne ez Képesen csinálni. A mikróvák rohamos csökkenése mára egészen kézzelfogható. Így például tudjuk, hogy a mai kenyér jóval szegényebb ásványi anyagokban, mint akár a nagyanyáink idejében. És ez a talajoltó baktériumok hiányára vezethető vissza. Gondolhatnánk, hogy egyszerű lenne, ha a termelők ezután ilyen anyagokat is a földbe juttatnának. Ám a megoldás nem ilyen egyszerű. Hogy miért nem arról Mária Ligeti Károly, az Erter mikrobiológiai tanszékének vezetője beszél. Komoly, tudományos kérdésként merül föl az, hogy mit csinálnak ezek a szerek. Egyáltalán az a szer hat, amit kiszórok, vagy pedig valami más hat, ez a szer valahogy a közösségeket befolyásolja, átalakítja a talajban, és ezek az átalakított közösségek járulnak hozzá a termés eredményfokozáshoz. Vagy pedig egyszerűen annyi történik, hogy az illető tetszik, nem tetszik, de nagyobb odafigyeléssel kezeli azt a táblát, azt a takarmánynövényt, egyéb növényt, ahol egy ilyen kényes anyagot felhasznál, és ez a nagyobb odafigyelés hozza az eredményt. Magyarán tudományos eredményekkel és tudományos vizsgálatokkal bizonyítani kellene, hogy mi is zajlik, és mi történik. Ez... Igen, komoly kihívás. Nem pusztán Magyarországon, hanem a világ nagyon sok sarkában. Igen, komoly kihívás. -e Átlagemberként azt mondanám, hogy azt hittük, hogy ezen már túl vagyunk. Tehát, hogy ezek bizonyított mechanizmusokkal kell. Igen, a bizonyítások azok a laboratóriumban születnek, a hatásokat a laboratóriumban. Vizsgáljuk. A felhasználás azonban a természetben szabadföldi körülmények között zajlik, ahol nem biztos, hogy az történik, amit a laboratóriumban láttunk. Ennél sokkal komplexebb ez az egész dolog. Gondoljunk bele abba, hogy a talajban mikróbafajoknak 10-100 milliói élnek. Ebbe a környezetbe teszem bele a növényt. A növény felete az egy új, meghondrítandó terület, amit mindenféle mikrobák benépesítenek, valamilyen módon kapcsolatban fognak nírtni ezzel a növényel, és aztán ugye abból lesz számomra majd a termés. De nem igazán tudjuk, hogy mi történik pontosan. Fajokra lebontva, sőt, nem is csak fajokra lebontva, azt a példát mondtam nemrégiben, hogy, hogy az emberiséget egyfajúnak Mondjuk, de ezek közt is vannak sajnos gyilkosok és vannak jótevők. Ez bizony ennek a nagyon sok különböző fajnak a legnagyobb részére is igaz, hogy egy fajon belül itt is vannak gyilkosok és jótevők. Tehát bizony azt kell mondjam, hogy szinte egyetenként kellene nyomon követni azt, hogy melyik baktérium és milyen kölcsönhatásba kerül a növénnyel. Mert talán elképzelhető, hogy ez nem olyan egyszerű. Nem, bárhol nem elképzelhetetlen igazából, erre vár próbálkozások, nem? Próbálkozások, a követni, megfigyelni. Próbálkozások vannak. Itt azért van egy igen komoly méret probléma. Az átlag baktérium az mikronos méretű, és ezt nem olyan egyszerű megvarósítani ebben a mérettartományban. Mostanában kezdenek azok a módszerek megszületni, elterjedni, ahol tényleg egyedi sejteknek a viselkedését, kölcsönhatásait, anyagcseréjét tudjuk tanulmányozni természetes körülmények között. De ez, ez egy fontos titétem. Természetesen, tehát nem a laboratóriumban, hanem természetes körülmények között, azonban a világ bármely sarkában ez elég nagy marokköpködést és igényességet, komoly tudományos ráfordítást igényel. Tehát ezek nem rutin módszerek, a mai viszonyok között, hanem igen speciális és igen költséges módszerek. Emiatt persze aztán ezek elég gyakran elmaradnak. Abból, amit elmondott, kicsit úgy tűnik, hogy szinte nem tudunk semmit a hatásmechanizmusról. Igazából nem tudjuk, hogy a hatásmechanizmus mennyire köszönhető az odafigyelésnek vagy más körülménynek. Ez egy kicsit elbizonytalanított. Többi-kevésbé igaza van, hogy ez egy ellentmondásos terület, azonban megmagyarázza ezt a dolgot vagy ezt az ellentmondásosságot az, ha tudomásul veszük, hogy vannak jól bevált Jól használható, ismert hatású anyagok, amelyeknek az analógiájára másokat is alkalmazunk, és vannak a háttérben jól dokumentált laboratóriumi vizsgálatok. Tehát azt gondolom, hogy nem egyfajta vakrepülés zajlik, de a tudomány ennél egy kicsit többet szeretne, és szeretné tudni azt, hogy az, ami a laboratóriumban működik, az pontosan úgy működik el a természetben, vagy másképp működik, de meg hát a tudomány is ilyen erősen fejlődik. Tehát a növényben a genetikai anyagnak és a genetikai anyag megnyilvánulásnak a szabályozása az, aminek a szintjén megpróbálunk beavatkozni. Tehát ezek az oltóanyagok, akár baktériumok, akár gombák, más mikroorganizmusok, ezek a növények szabályozásának, genetikai szabályozásának a módosítását is elvégzik. Csak. Az előbb elhangzott egy előadás, ami talán pont evel a folyamattal is foglalkozik, és rögtön felvetett ezt a kérdést, hogy itt már a, a tudományban műveltebb vásárló, felhasználó, és azt mondja, jajaj jaj, ez génmódosított dolog, és rögtön egy kicsit visszalép, és elgondolkozik, hogy akarja ezt használni. Szó nincs arról, hogy ez génmódosítás lenne, tudomásul kell venni, hogy az ember is, amikor él, táplálkozik, akkor egy csomó olyan hatás éri, amely az ő szervezetében zajló genetikai szabályozás befolyásolja. Ez, ez Természetesen, mondjuk? tehát ez nem kell magyar királyi tudósnak lenni, hogy valaki megértse, hogyha húst teszik, akkor fehérjét kell bontani. Hogyha éppen egy egy sárga borsót eszik, amely zömében szénhidrát, akkor ezt a szénhidrátot kell lebontani, és akkor a szervezete ennek megfelelően fog enzimeket termelni, amivel ennek a hasznosítása, hasznosulása megtörténik. Tehát valami hasonló van, és ezt kell megérteni egy növény, talaj, mikróba, hármas rendszerbe, és akkor még ebben nem tettem bele a fizikai-kémiai paramétereket, az időjárástól kezdő visszatom, stb. ugye ez a talajhoz persze hozzátartozik. Tehát nagyon komplex rendszerekben kell ezt tanulmányozni, ami a nehézségeket okozza. Téridő ezzel véget ért. A talajlakó baktériumokról és életmentő szerepükről azonban holnapi műsorunkban is szó lesz. Adásunkat ma este újra meghallgathatják itt a Kossuth Rádióban, vagy a www.mediaclick.hu weboldalon. Kollégáim Rubin Gabriella gyártásvezető, valamint Maksai Helga hangmester nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető virághalmi Viszont hallásra!